ahirətə imanın özü sizin təqvanızı qart-qart artıracaq, Allaha olan qorxanı qart-qart artıracaq və görəcəksiniz ki, həqiqətən bu mövzuyla bağlı olan ayə və necə insanın imanına təsir edir? Sözsüz ki, bu yalnız qeyb-aləminə inananlar Allahın ayələrinə Peyğəmbər Sazələmin hədislərinə iman gətirənlərə aiddir ayə və hədisləri isteza ilə yanaşanlara isə göy aralanıb Allaha görsələr belə yenə iman gətirməyəcəklər onlar üçün heç bir şeyin faydası yoxdur ahirət günü nəyə görə ahirət adlanır yovm-ül-əxir Ahir, Çünki, dünyanın sonudur. Dünya günlərinin sonuncu, yani dünya günləri bittikdən sonra gələn gündür. Ona yura, ahirinci gün, ahilət günü adlanır və buna kitab və sünnə, yəni, Qur'an-ı Kerimdə və sünnədə çuayət kədər dəlillər var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, mənimlə ahilətin arasında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 İnsan öldükten sonra dirilecek Kur'an-ı Kerim'de Alimler 7 cür ispat 7 cür ispat edir Her ispatın özüne göre de Onlarla ayeler var Lakin her birine bir ayet getirmekle Veya iki ayet getirmekle Şifayetleneceğim 7 cür ispat Birincisi O ayeler ki Açıl aydın deyir ki Qiyamet kopacak O ayeler ki Açıl aydın deyir Qiyamet kopacak Məsələn, Allah s.ə.və deyir وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يَعْتِينَ سَعَ Şafir olanlar dedilər ki, qiyamət kropmayacaq. قُلْ دَلَى وَرَبِّكَ لَا تَبْقِيَنَّكُمْ De ki, əksinə, Rabbimə and olsun ki, qiyamət kropacaq. İkinci, ilk yaradılışı xatırlamalar. Allah s.ə.və deyir.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 stol düzəlirsən ağacdan çox çətinliklə ağacı kəsib ki, onu stol düzəlirsən stol ola ola o qırılsa onu düzətmək asan ya ağacdan stol düzətmək sözsüz ki stol ola ola qırılarsa onu yenidən bərpa etmək daha asan eləcə də insan ola ola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 İlk dəfə yaratdığı kimi yenidən yaradacaq. Allah-ı Allah yaradacaq. Üçüncü, kainətin yaradılışını misal gətirir. Kainətin yaradılışı insanın yaradışı, yaradılışından da çədindir. İnsan üçün. Allah üçün hər cəhəz onu. Bunu misal Allah-ı ki, bunu yaratmışam. İnsan məhv olub getdikdən sonra yenidən onu yarada bilməyəcəm deyir ki, وَلَمْ يَرَوَ اِنَّ اللّٰهِ الَّذ۪ي ki, Allah göyləri yerləri yarattı. وَلَمْ يَعْيَ بِحَلْقِهِ النَّ Bunu yaratma onun için heç bir səfinliş törətmədi. Yorğunluq getirmədi. وَقَادِرٍ ələ an yuhiyyə al-məvdə o ölüləri də diriltməyə qadirdir. Bu üçüncü ispat əbədi yerə insanı yaratmaması. Əgər insan nəvobolub getdikdən sonra bir daha dirilməyəcəydisə, elə çıxar elə çıxacaqdı ki, insana əbədi yer yaradım. Başan Allah sonradan da alə insana əbədi yer yaratmayır. Məqsəd var. Məqsəd nədir? Yaxşı işlər sahib, yaxşı işlər görənlər öz etdiyi əməllərinə görə mükafatını, pisliklər görən də etdiyi pis, pis əməllərinə görə cəzasını alır. Bəyinə surəsinin 115-ci ayədə deyir ki: "Təfə hesibtum annə mə xaləqnəkum abəən anənkum iləynə la turcəun." zənn etdiniz ki, biz sizi əbədi yaratmışıq və siz bizim huzurumuza qayıtmayacaqsınız. Fo verir. Fə hesabül insana nə itirəcəyidir? İnsan zənn edir ki, başda başından buraxılacaq. Etdiyi əməllərin mükafatını və ya cəzasını almayacaq. O 4-cü Beşinci, Allahın zülmdən zalım olmaqdan uzaq olması. Allah zülm etməz, heç kəsə Allah zalım deyil. Və insanlara dirilir, onların əməllərinə görə mükafatını və ya cəzasını verməyi buna dəlildir ki, Allah adildir, zalim deyil. Də Qələm surəsinin 35-36-cı ayələrində Allah tala deyir ki, Əfə nəcə əl Sizə de zənn ki, müsəlmanları və kâfirləri biz eyni sayırıq, eyni hesab edirik. Mələkum keyfə təhkumu Nə olur sizə? Nidə? Muhakməyirüdürsünüz. Müsəlmanların mücafatını verəcəyik, kâfirlərin də cezasını. Bu ayənin izadı. Beşinci ispat. Altıncı, bu da laf gözəl nümunədir, misaldır. Necə ki, Allah-u ölü torpağı yağış yağdırmaqla, indirməklə dirildir, növbə növ mitkilər bitirir. Eləcə də insanı bənzədir ki, o cür də insanları yenidən dirildəcəm, yerdən sıxartacaq. Qaf surəsi 9-10-11-ci ayələrdə deyir ki, <Sessizlik> Və nəzəllə minəsəməy məməm mübarəkən fə əmbətmə göydən mübarək bərəkətli yağış indirdik və onunla növbə növ bitkilər, bağlar etişdirdik. Ayələrin axırında da dedir ki, vəhiyəynə bihi bəldətən meytə ölü bir şəhəri diriltdik həmən o yağışla. Kəzəlikən xorucu. Eləcə də ölüləri dirilnəcəyik. Bu da 6-cı sonuncu, 7-ci isfat Quran-ı kərimdə əvvəki ümmətlərdən gələn xəbərlər. Sözsüz ki, bu xəbərlər yalan deyil, əqiqətdir. Bundan, məsələn, Yahudilərin Musa a.s. müradiyyət etməsi ki, biz Rəbbimizi görməyincə səni iman gətirməyəcəyik. Əqalu, lən nü'minə ləkə həttə nərəlləhə cəhətən Rəbbimizi görməyincə açavadın, səni iman gətirməyəcəyik. Fəəxəzətlün sariqatı ə Sizi Allahın o ildırımı vurdu, yəni öldünüz. Gözünüz görə-görə. Sonra başından Ondan sonra sizi diriltdik ki, bəlkə şükür edəsiniz. Kirib, həmin an öldürdüyü və diriltdi. Bunu yahudlar gözləri ilə görmüşdü. Musa əleyhissalam gözləri ilə görmüşdü. Musa əleyhissalam diriltdikdən sonra Başaçıb ki, Allah s.ə. onlarla, yəni yahudilərlə zarafat etmir, istədiyi an məhv edə bilər hamçı, yeməyi eksən bilər və Allahdan bağışlanma diləyir. Həmçinin yahudilərin bir qəbləsindən olan bir nəfər, digər qəblədən olan başqa bir nəfəri öldürür. Qatili tapmaq üçün Musa a.s.ə müraciət edirlər. Musa a.s. da Allahdan istəyir ki, ona bəyan etsin qatili kim olduğunu. Allah tala da əmr edir ki, bir inək kəssinlər. Hər hansı bir inək. Ay, yəhudilər ısrar edir, istehza edir, ki, nəzə inək olsun? Qoy, bizə başa salsın Allah tala. Allah tala da qəzəblənir. Deyir, ne cavan, nə qoza olmasın, orta olsun. Yenə deyir, bəs onda hansı nərə inək olsun? Yenə Allah çətinləşdirir olar üçün inatkarlıqlarına görə. Sarı ləni deyilə olsun. Sarı ləni deyilə, də tatmaz, ol çətindir biraz da çətinləşdirir. Əkin sahəsində işləyən inək olmasın. Və s. və s. çətinliklər yaradır. Ahırda onlara qismət edir həmən inəyi kəsirlər. və o inəyin ətindən ölən şəxsə vuran kimi dirilir. Dirilir və qatili göstərir. O da dəlindir. Şim, belə bir hadisə baş verib ölüb, sonra Allah dirilir. Həmçinin Nisa a.s. ölüləri dirilməsi O da dəlildi. Allah tala dirildir. İsa Aleyhisselam yalnız Allahın möcüzəsini onlara göstərir. Həmsin o şəxs ki, təsir alimləri deyir ki, bu uzeyirdir. O şəxs ki, xarabalıqdan kəsir və baxır, deyir ki, Allah bunları necə dirilmə bilər? O an Allah tala onu öldürür. Eşşəyini də öldürür. Yüzül çəstikdən sonra isə yenidən onu dirildir. Tək onu dirildir. Deyir, nə qədər? Yaxdın. Bir, bir gün ya, bir gündən az. Deyir, sən 100 il yatımsan. Bax göründə sən işəyini necə Və diril, dirilməsini öz gözü ilə görür. Ondan sonra deyir ki, iman gətirir. bu tür hekayələr Quran-ı Kerimdə şüayət qədər var. Mömin üçün isə yalnız Allahın əmrini işitmək ki, Allah'a və ahirətə iman gətirir. Şayet. Bununla o, Allah'a da imaniyətə ilə ahirət edə. İhtiyat ona, bu qədər isbata. Həkim bu qədər isbət onun yalnız imanını mühkəmləndirir. Bir kadının yolla gəlir görür ki, bir alimdir ki, oturub etrafına da birbirine çəmin nəfərgə toplanır. Dəyir ki, bu nəyini, ne danışır burada? Dəyir, Allah'ın mövzud olmasını minnəni isbət edirir. İndi sən qadının cavabına bak. Deyir ki, ki onun min dənə şübhəsi var. Ona görə min dənə ispat gəlir. Allahın məvzud olmasına. Allahın məvzud olmasına bu gün, ay, kainat, şüfayətdir. Ona bakırsan, görürsən ki, bunu yaradan var. özünü özünə bu yarana bilməz. O günün dəhşəti, yəni o gün, ilə bir dəhşətli gün olacaq ki, insan vatanısını, Qardaş badısına, övladına hamı niyaddan çıxarıda ancaq özü ilə məşğul olacaq. Özünü fikirləşəcək. Abəsə surəsi 34-37-ci ayələr 34-dən 37-ci ayə qədər Allah teala deyir ki min O zaman ki insan öz qardaşından və umihi və abi, anasından və atasından və və bəni həyat yoldaşından və övladından qaçacaq.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 bilir bir Allah şahiddir ki həqiqətən onlar hələ bu dünyada zəlzələ o dünyanın o qiyamətin nisbətində heç nədir zəlzələdə bunlar bu cür edirlər qiyamət üçün olacaq bu günə iman gətirmək insanı xeyrxalq işlər görməyə sövk edir Allah s.a.q. və istəyinu və sabr və sələ yaxşı işlər görmək üçün nə ilə Nə özünüzə özünüzə köməkçi götürməlisiniz yaxşı işlər görmək üçün. Səbri, bir də namaz qılmağı, hər hansı bir yaxşı işi görmək üçün, nəyəsə nail olmaq üçün səbir eləməlisən. Bir də çoxlu-çoxlu Allah'a namaz qılın, dua eləmənsən ki, Allah versin onu sənə. İndi görün nə istisnadır Allah Taala. ki, "Və innaha takdiratun." Həqiqətən bu insanlar üçün ağırdır. Səbir eləmək, əksəriyyət səbir eləmir. Namaz qılub yalnız Allahdan istəyəcək Bu insanlar üçün ağırdır, illə aləl-xaşi, yalnız Allahdan qorxanlardan üçün. Yaxşı bəs, Allahdan qorxanlar kümlərdir? Bunu da Allah ə, izah edir. Allahdan qorxanlar, əlləzini yazunnuna ənəhum iləq rəbbihim və ənəhum iləq rəbbihim və ənəhum iləyik rəqin. O kəslər ki, əmindirlər, yəqin bilirlər ki, öz rəbbləri ilə qarşılaşacaqlar, onun hüzuruna qaydacaqlar. Onlar məntiqdir. Onlardır ki, səbir və namaz qılmaqla Allahdan kömək diləyirlər. Həm senin bu iman gətirmək, düşmənlə müharibədə sabit olmağa, qorxmamağa kömək olur. İstənilən vaxt Qarabağda Erməni ilə müharibə başlayə bilər. Müslümanlar bəyin qorxub qaçmamalısınız. Axirədə inanın. Heç vaxt, heç bir düşməndən qorxmasın. Və Vəqərə suresi 249-cu ayədə Allah-tağla əvvəlki ümətlərdən olan Talud və onun qoşunu misal gedirir. Talud və onun qoşunu Calud və qoşununun qarşısında çox az görsənir. Çox az olurlar. Lakin, ahirətə iman gətirdiklərinə görə Allah onlara qələbə bəxş edir onlar düşmən üzərində qələbə qazandırır. Qurnan Latalan dedi: "Felan mə cəvazə hūwa və ləzinə əmənə məhū". "Qalū lə taqata lanə l-yevmə O zaman ki onlar Cəalutun qoşunu ilə qarşılaşdılar, Talutun tərəfləri dedi ki, biz onlara qalib gələ bilməyirik. Bizim gücümüz satmaz. O sayı çoxdur. Məşkir şey və istisna edir. Allah ilə qarşılaşacaqlarına əmin olanlar görür ne deyir? Kəmin fiyyətin, qalilətin, qalibət fiyyətə kəsirədən bizn ilə. Nə qədər az dəstə olub ki, çox dəstələrə qalib gəlib. Az bir toplum, çox bir topluma qalib gəlib. Necə? Öz qüvvələri ilə, öz silahı ilə, öz bədənin gücü ilə, yox, bizn ilə. Allahın izni Allah izin dirse, Allah kömü olsa, bəli, qalib gələz Allah-u məhəz samirəyədir. Allah səbər edənlərlədir. Həmsinin bu günə iman getirməmək əksin. Bu günə iman getirməmək, insanı küfrə, vasiliyə sövqədir. Bu günə iman getirməməli, insan küfr deyir, Allah-a deyir. Allah-u Teala deyir ki, İnnələzəynə yuddillunə <Fen> İnələzininə <attempting from Dios> O şəxslər ki yollarını azdılar, zəlalətə düşdülər, onları böyük əzab gözləyir. Səbəbi nədir? Haqqı səbəbi dünyanı unuttuqlarına görə. İman gətirmədilər, buna görə də günahşlər gördülər və onun da nəticəsi şiddətli əzab gözləyir onlara qiyamət gün. Am bu günə iman gətirmək Yəni o gün üçün hazırlanmağa sövq edir. Sən hazırlanırsan, o gün üçün əzvuqa toplayırsan ki, o gün Allahın qarşısında yerdikdə sənin nə isə əlində özünü müdafiə etmək üçün əsasların olsun. Bəraət qazandırmaq istəyirsən? Əməllərin olsun, yaxşı əməllər. Və deyir ki, "Və taku yo men O gündən qorxun ki, heç bir nəfs, yəni heç bir insan heç bir insana tərəfkar ola bilməz. Tərəfinizi axlaya bilməz. Onu müdafiə edə bilməz. Ona dəkil ola bilməz. Heç bir insan, heç birisə. Hər kəs öz əməlinə görə cavab verəcək. Wala yukbilə minha arzun və laş tanfəuha ondan heç bir mal dovlar qəbul olunmayacaq. Əgər mal dovlətə olsa, onu təqdim etsəcə, vəzavdan canını qutarsın, ona fayda verməyəcək. Kiminsə şəfaət etsə ona fayda verməyəcək. Çünki kafir olub, Allah'a asir olub. <coughs> Qurani <-ı> kərimdə <coughs> ahirət, ahirət günü başqa adlarla adlandırılır. Təkcə yevm-ül əxir adı ilə yoxdur. Başqa adları da var ahirət gününün. 23-ə yaxın adı var və hər birinin öz mənası var, hər biri də ahirətlə bağlı olan mənalardır. Hamsının da var, Kur'an-ı Kerimdə idi, deyəcəm. Birincisi, يَوْمُ الْبَعْنِ Rum suresi 56-ci ayədə Allah əsfətə alə bu günü يَوْمُ الْبَعْنِ yadlandırır. بَعْنِ nə deməkdir? <coughs> göndərmək deməkdir, بَعْنِ Hərfi tərzüməsi göndərmək deməkdir, yəni insanlar dəbirlərindən dirilik əhşərə tərəf göndəriləcək Allahın üzrünü, haqqı səb olunmasını göndəriləcək. İkinci, Yevmül Xuruc. Bu da Qaf surəsi 42-ci ayədir. Xuruc çıxmaq deməkdir. O günkü onlar qəbirlərindən çıxacaqlar. Haqqəsəb olmaq üçün qəbirlərindən çıxacaqlar. Üçüncü, Yevmül Qiyamə Qiyamət günü. Qiyamə sözü Qiyamət surəsinin birinci ayəsində. Qiyamə sözü Qamə sözündən götürülü. Yəni, qaxmaq. Qaməyə qumu qaxmaq deməkdir. Qiyamə. Qalxan insanların qalxdığı gün Allahın üzrünə qalxadırlar haqqısa bulunmaq üçün. Dördüncü Yevmi Din Hamınıza məlum olan Fatihə Suresindədir Məliq Yevmi Din Din günü O gün, o, o gün ki insanlar Rəbbinin hüzurunda etdiyə əməllərə görə haqqısa bulunacaq. Bunu din günü adlandırdı. Niyə? Çünki həqiqədən o gün yalnız Allah hökum verəcək etdiği göre Allah yolunda veyahut Allah'a asıl olduğu göre yalnız o hüküm veririz. <gülüyor> <gülüyor> Yavmul fasıl ayırt etmə günüdür. <gülüyor> fasıl ölmək ayırt etmə deməkdir. Bu da Nebə Suresi 17. ayada gəlir. Yani <gülüyor> Hakla <-ın> batilin ayırt olunma günü. O gün Hakla batil ayırt oluncaq. Allah-u Teala göstərəcək ki, bu haqdır, cənnətə gəlir. Bu da nə haqdır? Cəhnətə həşr. Həşr toplanma deməkdir. Bu da Qax surəsi 4-cü ayədir. Yəni, o gün bütün məxluqat bir yerə toplanır. Həşr olunacaq. Yevmul cəm. Şura surəsi 7-cü ayə. Bu da cəm olunma, olunma deməkdir. O gün insanlar bir yerə cəm olunacaq haqqı səbulunmaq üçün. Yevmun həsəb, haqqı səbulunma günü. hesab olunan gün. Həsab çəkilən gün. Və Sad surəsi 16-cı ayədədir. Yevmun vəid, Qaf surəsi 20-ci ayədə, vəd olunmuş Onlara vəd olunan gün, qiyamət günü, həqiqətən olacaq. Və onlar o gün haqqı səbulunacaqlar. Yevmun həsrə, o da maraqlı addı, qiyamətə vürülən həsrə peşmanca o günü. Şafir peşman olacaq ki, nə üçün? Nə üçün? Dünyada ikən yaxşı əməllər etmədim. Az əməl edən müsəlmanlar da peşman olacaq ki, nə üçün? Çox əməl etmədim. Ki, kifayət qədər cənnətdə yer qazan. Bir daha əməl olmayacaq ki, cənnətdəki yerini sonradan genişləndirə biləcəm. Nə qədər aldın, o qədər də qalacaq. Düzdür, sözs Cəllətə ən aqrıncı giren şəxs, cəllətin lap kapısının yanında olan, ən aqrıncı giren şəxs, dünya da onunla bir nesə defa artıq yeri olacaq. ən aqrıncı giren şəxsə. Amma buna arka olmaq lazım deyil. Çünki o zaman onlara, səndən də yuxarıda olanlara, qipteyi deyəcəksən ki, çöq, onlar kimi olardın. Ona görə də çalışmaq lazımdır. Bu da Məryəm suresi 39. cu ayədədir. Sonra yavmul xulud, qaf surəsi 34-cü ayə, xulud, əbədiyyət deməkdir. Əbədiyyət üçün, yəni, əbədi olaraq, ya cənnətdə, ya cəhənnəndə insanlar qalasaq, əbədi olaraq. Ən'am surəsi 32-cü ayədə, əddəru l-əkhirə, ahirət yurdu. Ahirət yurdu, sonuncu yurdu. İnsan bir neçə yurdu keçir. Gələdi onun insanı, anabətli, dünya, pərzaq, sonra ahirət, sonuncu yurdu.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 Axırıncı, sonuncu, onun qərar tutduğu yer. Darülxuld, Fussulət surası 28-ci ayə, yəni əbədiyyət deməkdir, əbədiyyət yurdu. Vagiyə, birinci, ikinci ayələrdə, vagiyə adlandırır Allah talıq qiyamət günü. Yəni, vagi olacağı gün. Vagi baş vermək deməkdir. Vagi olacağı gün. Əqiyyətən o, vagi baş verəcək. Həqqa, Bu da həqqas burası, birinci, ikinci, üçüncü ayələr. Haqq olan gün. O, da, o gün görəcəklər ki, həqiqətən bu gün həqiqətdir. Yalan deyil. O gün həqiqət olduğunu onlar biləcəklər. Qariyə, birinci, ikinci, üçüncü, üçüncü ayələr. Qara silkələmək, titrətmək deməkdir. Yəni, qəlbləri dəhşətə salan gün. Qəlbləri titrətən, dəhşətə salan gün. Qariyə mənası. Qaşıya bürümək deməkdir bürümək neysə əhatə etmək Yəni, qiyamət günü, gününün dəhşəti, qiyamət gününün özü hər iki bəşəriyyəti cinlərə və insanlərə bürəyəcək Oluğa soruq sual olmalıq ət -nə 34-dün əyədi O gün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 Kiyamət artıq yaxınlaşdı. Oradan da yaxınlaşıb. Təğabun 9-cu ayədədir. Təğabun adlandırıb. Qarşılıqlı aldanma günü. Yəni, necə ki, kafirlər ömürləri aldadırdılar bu dünyada. Həmən gündə onlar özlərə aldanacaqlar. Keyfiyyəti Allah bilir, nizə aldanacaqlar. Ancaq ki, onlar da aldanacaqlar. Başqa surələr var, Qur'an-ı kərimdə. Münafiqlər, müminlərin işıqı ilə, yəni nuru gedəcəklər, birdən o nur sönəcək və zülmətdə qalacaqlar. Necə ki, onlar bu dünyada oğunları və Allah alladırlar, lakin həqiqətdə özləri özlərini alladırlar. O gün də elənsənə, o cür allanacaqlar. Yəvmətdənət çağırış Bu da Qafir surəsi 32-ci ayədir.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 ruh cəsəsi, ruhun cəsədi ilə qarşı, qarşılaşdığı görüşdüyü gün və ya hər bir insanın əməli ilə görüşdüyü gün və ya dünya səmasında olan məxluğun, yer, səma, yer yeryüzündə olan məxluqla görüşdüyü gün və ya zalimun məzluqla görüşəcək bir neçə rüzə olub. Bu, böyük axirətdir. Lakin hər bir insanın kiçik axirəti var, o da ölümdür ölüm hər bir insanın kiçik ahirəti və ölməmişdən əvvəl ölümə hazırlaşmaq lazımdır o ahirətə hazırlaşmaq lazımdır Allah əsəbələ deyir Yâ Ey iman gətirənlər sizin mal devlətiniz o uşağınız sizi Allahı zikr etməkdən, xatırlamaqdan yayındırmasın Onları yap arzalik fa'ulakuhum khasirin. Bunı edənlər, yəni mülklərlə, oğul uşaqlarla, malları getməklə yaşayanlar həqiqətən ziyanə uğrayanlardır. Bu amsukunum marzaknakun min qabla en yati ahadukum al Sizdən birinizə ölüm gəlməyə gəlməzdən əvvəl o, ona verdiyimiz ruzudan Allah yolunda xərcəsin. Fikir verir? ölümə. Ölüm gələndə heç bir şeysiz Allahın üzərinə getməsin. Oyunu hazırlıqlı olsun. Və deməsən ki, "Fe yaqulur rabbi la'akhirteni ila ajal qarib Və deməsən ki, o, ölüm anında, "Ey Rabbim, məni yenidən qaytar həyata. Etmədiyim aməlləri edim, sənin yolunda sədaqə verib, yaxşılıq edim və salihlərdən, əməli salehlərdən olum." Belə O günə qədər hazırlaşsan tabında yol Allah təllalı nədir. Qələ en yəxtirəllahu nəfsən izə caə əcələha. Allah heç bir nəfsi əcəli gəlib çatdıqda yenidən bu dünyaya qaytarmır. Əcəl gəldi və salandır. alır. Əməl etdi, etdi, etmədin, sözün pişman olcasın. Özünə qınamalsan ki, niyə görə əməl etmədin. Allahu xəbirun bimə Allah sizin hildarınızdan xəbərdardır.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 Ondan da böyük alim deyil. 6000 ayənin içərisində altı dən çox ayə var Quran-Kərimdə. Bu ayələri necə tapıb, necə başa düşüb? Allah ona kömək elədi. Eyni surədə Vaqiə surəsi dey. Eyni surədə həm böyük axirət, həm də kiçik axirət barəsində danışılır. Və sonunda hər hər ayələrin sonunda Hər ailəyən sonunda insanların üç kismə bölündüyü qeyd olunur. Böyü axirətdən sonra da, kiti axirətdən sonra da. Ülkür verin. Vaqiyyə suresi 1-ci ayədən 7-ci ayə qədər Allah s.a. deyil, izə vaqatil vaqiyyə, leysəli vaqatiyyə, kəzibə, xafidətun rafiyyə. Qiyamət vaqi olacağı gün, o gün ki, yəni onun vaqi olmağına heç bir şey şübhə yoxdur. Onu heç kəs dana bilməz, o vaqi olacaq, baş verəcək və o gün kimlər isə alçaldacaq, kimləri isə uçaldacaq. Ayanın sonunda və kuntu məzvacən sələtə. Siz üç qismə bölünəcəksiniz. Öndə olanlar, o, Peyğəmbərlərdir və yüksək mərtəbədə olanlar. Sağ tərəf sahibləri, o kəslər ki, bu, əməl dəftərləri onların sağ tərəf nə veriləcək? bular əməl sahibiylərdir və sol tərəf sahibləri, onlar da pis əməl edənlərdir, cinayətçilərdir. Bu böyük qiyamətdir. Qiyamət gözə kobacağımız. İndi baxın, həmin surədə 83-dən 94-cü ayəyə qədər ölüm haqqında. Bunun da axırı yenə həmin bitir. Önə gedənlər sağ tərəf sanə bilərlər, sol tərəf sahibləri. Fəlaw illə izə bəlağatə l-hulqum və antum hīne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 Üçüncü ayədə deyir: "Hətta gəldiyi zaman mələklər, bizim mələklər onun canını alır. Üçüncü ayədə deyir: "Qul yatawaffakum malakul mautəlləzi insanın canını təyin olunmuş, müəkkəll olmuş mələk alır, ölüm mələyi. Bu ayə zahirdən ziddiyyət Görsənsə də insana, üç ayenin mənasını. Bəlkə bunun izahını oxuduqdan sonra görürsən ki, heç bir ailə arasında ziddiyyət yoxdur. Zahirdən adama elə gəlir ki, yaxşı, Allah da olan canı, mələklər də yox, ölüm mələği. Amma bəra ibn Azibin hadisinə qədər indi gələcəyəm. Görürsən ki, həqiqətən Allah da əmr edən, ölüm mələği onun canını çıxaran, yerdə qalan mələklər də o ruhu götürüb Allahın dərəcəsinə qaldıran. Bu izah olunur ruh barəsində fəlsəfi sistemik məlumatımız çox azdır. Bizə məlum olan yalnız odur ki, yəni əksər sahabelər, təbilinlər, cəmhûr icma alimlərinin tənfürdirlər ki, ruh məxluqdur. Xalq olunur. Allah Subhanahu taala xəlq edib bunu. İstədiyi zaman insanın bədənində olur, istədiyi zaman onu tərk edir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 Onun ruhundan ösürdü. Onun ruhundan, yəni Allahın ruhundan. Belə tərcümə olunur, hərfi tərcümə. Ancaq onun tərəfindən göndərilmiş ruh. Bu cür izah olunur, təfsir verilir. Cəhə, Allahın öz ruhu deyil insandakı. Öz tərəfindən verdiyi ruhdur. Özünün ruhu olsaydı, ruh məxluq olmazdı. Xaliq olardı, Xalibin bir hissəsi olardı. Lakin ruh məxluqdur. Buna da dəlil, yetki cür istifad edirik, nə qeym. Hər bir ispatada çox kifayət qədər ayələr var, hər birinə bir ayə gətirir. Bəzilərinə də yalnız icmanın reyini gətirir və ya hədis gətirir. Birincisi, Allah subhanət alə deyir Allahu xaləq kullə şey. Hər bir şey Allah yaradıbdır. Bu, umumən dəlildir ki, ruhu da Allah yaradıb. Bu, umumi dəlildir. İkincisi, və qad xaləqtu kə min qablu və ləm təku şeyə. Müraciət edir, Adəm aleyhissalama, if səni yarattım, bundan əvvəl sən heç neydin? Səni mən yarattım, bundan əvvəl sən heç neydin? Xitab, xitab, təkcə Adəmin ruhsuz cəsədinə olmur. Şirə verin, hə? incəliyə baxan, xitab Adəmin ruhla olan cəsədinə olur. Həm ruh, həm cəsəd. Və xitab olanda bir xələqdur, xərq etdim səni. Məli, məxluqdur, həm Adəm, həm onun bədənindəki ruh. Üçüncü: Və ləqəd xəlaqnəkum Artıq biz sizi yaratdıq və istədiyimiz şəkildə saldıq. Əmr etdik mələklərə ki, sizə, yəni ki, Adəmə səcdə <coughs> Bu ya, ya ruh verilməmişdən əvvəl yalnız ruha ola bilər. Və ya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 Sonra Quran-ı kərimdə onlarla ayələr var ki, insan ibadət etməni Rəbbinə. İbadət etməni. İnsan quldur. Şəhə Və insan ruhsuz ibadət etmir ki, ruhla bərabər Allah ibadət edir. Deməli, ruhu da Allahın quludur, məhlubdur. Allahdan olsaydı, Allahın qulu olmazdı o. Ruh da məhlubdur. Həmçinin Həl ətə ələl-insəni xinu minət dəhri ləmiyəkun şey-un məzgurə. İnsanın ələ dövrü olub keçmişdi ki, yəni ələ yaranmamışdan əvvəl, xatırlanmağa layiq bir şey olmayıdı. Xatırlanmağa layiq bir şey değildi. Yəni, yok idi insan. Kim xatırlanacaqdı? Deməli, <gülüyor> insan yaratıldık da, ruhu da yaratılırdı ona üfürüldü, eyrildi. Hər ikisinin məxluq olmasına da bu işarədir. Əgər, əgər, ruh Allah Allahdan olsaydı, Allah kimi əzəli hesab onlardır. Lakin ayədə qeyd olunur ki, heç bir şey idi. Allah heç bir şey ola bilməz, xatırlanmayan bir şey ola bilməz. Deməli, məxluqdır ki, sonradan yaran Sonradan yaradı. Sonradan xatırlanmağa layiq bir şey oldu. Əm ruh, əm bədən. Sonra Səhiyyət istə Buxaridə rəvayət olunur ki, Abul Reyr radiyallahu anhudan Peyğambar s.a.v. deyir, ruhlar əskərlərdir. Yani, nə mənada deyir, Allah bilir, lakin İbn-i Qeyy imza edir ki, əskər məxluqdur. Allahın əskər olmasına ehtiyacı yoxdur. Həni, Allahın özünün əskər olmağa ehtiyacı yoxdur. Allahın yaratdığılarından əskərlər etmək, mələklər, insanlar, ruh, Bəli, bunu Allah edə bilər. Yenə onlar da məxluq hesab olunur. Yaradılmış hesab olunur. Və həmsinin ruhu vermə ilə canlanan bu da dəlildir ki, məxluqdur. Allah Subhanahu və təala vaxtı verir, istədiyi vaxt alır. İstədiyi vaxta qiyaməti göndərəcək. Bəra ibn-Nəzibin oxuyaq, inşallah vaxt qala, yerdə qalan məlumatlar da, məraqlı məlumatlar var, ruh parəsində. Bəra ibn-Nəzibin radiyallahu anh-ın hədisi çok uzundur, diqqətlə qulaq əsın. Deyək ki, biz Rasulullah s.ə.v. ilə bir cənazənin dəflində iştirak edirdik, bəqi qəbirsənlığında. Peyğəmbər s.ə.v. gəlib oturdu, biz də onun ətrafında oturduk sanki başımızda quçlar oturmuşdu. Bununla göstərmək istəyir ki, yəni çox sakit tərpənmədən Peyğəmbər s.ə.v. yanında oturmuşdu. Rasulullah s.ə.v. üç dəfə dedi, əuzubilləhim əzəbil qabr, qabr əzəbından Allaha sığınırım. Üç dəfə deyəndən sonra başlayır bu hadisəni başdan axıra qədər insan öləndən ta sorusal olunana qədər izah etmək. Məmin şəxs ahirətə qovuşub dünyanı tərk etdikdə fikir İndi diqqətli olun Kafirə gəldikdə deyəcək ki dünyanı tərk edib ahirətə qovuşduq Tərsinə deyir Orada hikmət var Hikmət ondandır ki Məmin ahirət üçün yaşayır Ona görə ahirətə qabağa saldır Ahirətə qovuşub dünyanı tərk etdikdə Kafir isə dünya üçün yaşayır deyə Dünyanı qabağa saldır Dünyanı tərk edib ahirətə qovuşduq Peygamber s.a.v. var sal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 onun canını alır. Canını aldıqda deyir ki, eyətuhə nəfsu ey gözəl nəfs, yəni yüzəl ruh, oxurucu ilə məxvirət-i minələr var, lani. Rəbbinin rəhmətinə çıx. Çıx, çıxardandan sonra necə çıxır? Necə ki, su qabdan süzülür, o cürda ruh bədəndən çıxır. Çox rahatlıqla Bu, müminin ruhudur, müminin can verməsidir. Siz iştirak eləsəz, bu can vermə mərasimlərində bilərsiniz ki, müminlər necə vəfat edir, kafirlər nə, əzab-əziyyətlə vəfat edir. Bunu görərsiniz, görəndən sonra imanınız artar. Bilərsiniz, bu ki, bu, həqiqətdir. Peyğəmbər səv dediyi həqiqətdir. O, çıx ruh çıxdıqdan sonra əmən mələklər dərhal ölüm mələyindən onu götürür, kəfənə bükür, necə? Allah bilir, bizə məlum deyil, qeybdə olur həmsə. Ətirleyir və qaldırırlar dünya 7-ci samaya. Hər səmadan keçdikdə, səmadə olanlar deyək ki, bu nə gözəldir. Kimin izidir? Hansı bəndənin? Fələndənin gözəliksidir və onu ən gözəl adlarla çağırırlar, deyərlər, falan kəs, falan Hər dünya səma, e, hər səmanın qapısında da soruşurlar kimdir, falan kəsin. İman gətirib, bəli. Ondan sonra buraxırlar. Və sonuncu səmaya çatdıqdan sonra Allah subhanət hələ deyir ki, qulumun əməllərini yazın o illiyin olan yerə. O da bir nətə zürri zəhə olunur. Bəzilərdir kitabdır. Əmələ salih olan insanların kitabı. Bəzilərdir müəyyən bir yerdir. Yaxşı əməllər oraya yazılır. Bəzilərdir zənnətdə olan bir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 bir də Əgər bu dünyada o Allaha, Peyqəmbərinə, dininə itaq edibsə, bu suallara cavab verə biləcək, itaq etməyibsə, yalnız eşidib burdan-oradan da bıraxıb qiyamət günü buna cavab verə bilməyəcək, e, qəbirdə buna cavab verə bilməyəcək. Və hər üç suala cavab verir ki, Rəbbim Allahdır, Peyqəmbərin Məhəmməddir s.ə.v. Və, və dinin də İslam dinidir. Allahın kitabını oxudun, iman gətirdim və onu təsdiq etdim. Və səmadan səs gəlir ki, qulum düz deyir. Onun üçün cənnətə bir yol açılır və cənnətin qapçları açılır onun üçün qəbirdə. Cənnətin havası ona deyir. Havası deyir və bu vaxt yanına həmən şəxsin gözəl simada bir nəfər gəlir. Gözəl paltarda, gözəl, ətirilənmiş paltarda bir nəfər gəlir. Deyir ki, sən kimsən? Deyir, mən sənin gözəl əməllərinə insan şəkilində sənin yanına gəlmişəm. Və dua edir, ölen o, ölən şəxs. Dua edib deyəcək, Rəbbim, qiyamət tez gəlsin. Elə et ki, qiyamət tez gəlsin. Qiyamətin tez gəlməyini, tez qotmağını Allahdan istəyir. Kafir isə, <coughs> dünyanı tərk edib, axirətə qoğuşduqda, göydən, səmadan mələklər inir. Çox, əzasil, isfətli mələklər olur. Kəpən əvəzində, onlarda kisə olur. Burada Peyğəmbəs alın, kisə deyir, amma ki, o kisə, hansı keyfiyyətdə olur, Allah bilir. Oturub gözləyirlər, əvvəlki mələklər görək. Göz gördüyü məsafədə. Ölüm mələk gəlir, canını alır,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 Cıra-cıra çıxır, çox çətinliyilə, əzab-əziyyətləyir. Çıxdıqdan sonra mələklər onu qoyur o kişiyəyə, qaldırılır. Birinci səmadan heç bıraxmırlar. Oradan ruhu çırpılır cəsədinə. Çırpılır cəsədinə və Allah s.ə. deyir ki, yazın bunu, əməllərin o pis əməllər siyahısını. Və ayə gətirir Peyğəmbər s.ə.v. Ərax surəsindir xıncı ayə mənu ahsib həməmə səmənin asılmamasına lə tuqfətəxu ləhum əbvəbəl-səmə Onlar üçün göy qapıları asılmayasaq və lə yədxulunəl cənnətə hətta yəlcəl cəməlü min səmmil xiyad və cənnətə onlar yalnız dəvə iğnənin gözündən keçəndə dəvə iğnənin gözündən kestikdə daxil olacaqlar o demək ki, onlar heç cənnədə daxil olmayacaqlar dəvə iğnənin gözündən keçə bilmə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 Saçbaç qalır, hə, hə, neysə deyirdilər, mən də de təkrar edirdim, amma yadına düşmürük, deyə bilməzim, çünki əməl etmirdi, əməl etməyən təzbərliyi bunudan şəxsə bəhzir və cəhənnəmin qapıları asılır onun üçün, cəhənnəmin istisindən deyir ona, ə qəbirdə, möminin qəbri genişlənilmişdir, möminin qəbri genişlənir, Amma kafirin qəbri o qəsxılır ki, qabırxalara bir-birinə girir. Odur. Qiyamətə qədər əzaq çəkir. Və bu vaxt onun yanına bir pis sifətdə bir şəxs gəlir. Baxar ona deyir ki, bu nə sifətdir? Zəhrimar yalırsanın sifətdir. Mən hə? kimsən? E, bəh, sənin əməllərinəm. Əməllərin. Və Allaha dua edirəmən şəxsdir e, ki, Allahın. Qiyamət qorqmasan. İki Cəhənnəmi görür, qəbirdə o cürə əzab əziyyət təkir, ona razıdır ki, ora düşməsin o cəhənnəmi. Çünki o da pis olacaq, ondan da dəhkətli olacaq. Bərzəx həyatında, bərzəx həyatında, hədis bununla bitir, bərzəx həyatında ruhlar müxtəlif-müxtəlif məqamlardadır. Ən yüksək məqamda Peyqəmbərlərin ruhlarıdır. Peyqəmbərlərin ruhlarıdır yəni kim Ruh kitabında 1-ci cild 115-116-ncə səhifələrdə bunu izah edib. Ən yüksək məqamda peyğəmbərlərin ruhlarıdır. Hamısının da hədislər əsasları var, lakin şey aləm gətirmir bu əsaslar. Buna illiyin deyilir ən yüksək məqam. Bəki onlar özləri də o məqamda müxtəlif mərtəbələrdədir. Əvvəlki dərslərdə bu hədisdə qeyd olunmuşdur. Əmirat hədisində. Birinci semada ad həmişə semada isə İdris 3-cü İbrahim 7-ci səmadə və s. Səl, bu cür Lakin cəsədləri yalnız İsa a.s. cəsədlərini bütün peqəmbərlərin, insanların cəsədləri yeri sünlədir. Yalnız İsa a.s. cəsədli ilə bir yerdə Allahın dərgəmi qaldırılır. İkinci məqam cənnətdə yaşıl quşların daxilində cənnəti gəzi, cənnət nimətlərindən yiyib içiblər. Bu da şəhillərin ruhlarıdır. Onların da ruhları fərqlənir. Kimisi vab cənnətin içərisində, kimisi cənnətin qapısında və s. Amma cəsədləri yenə, cəsədləri yeryüzündə. Üçüncü, cənnətin qapısının ağzında bunu delik. Dördüncü, yeryüzündə ruhlar olan. Yəni, insanlar da var ki, məsələn, kafirlər. Onların vəsər deyir, dedi, ruhlar beyanlarındadır. O zəralar bədbəxtdirlər. Beşinci lap bədbəxt insanlar, günahkarlar, xüsusən də zinakar qadınlar və kişilər, onların ruhları təndirdədir, oddan olan təndirdə. Və e, ribayənin, məsələnin ruhları qanlı gözlədir. Və s. hədislərdə ki, gəlib Alı və ruh deyildikdə nəfs deyildikdə eyni şey də başa düşülə bilər. Yəni, ruh da eyni şeydir, nəfs də eyni şeydir. Ayrı-ayrı -ayr şeylər də başa düşülə bilər. Tamam, başqa şeylər də başa düşülə bilər. Bu barədə müəllif izah edir bunu, deyir ki, <coughs> nəfs barədə birinci danışaq, Nəfs bir nəsə. Bir nəsə şeyi adlandırmaq olar nəfsdir. Birinci ruhu. Ruha nəfs demək olar. Əzizə Allah Subhanahu taala surəsi 93-cü ayədə deyir ki: "Haqqunuzu anfusukum." Nəfsinizə çıxarın. Yəni ruhunuzu təslim edin. Yəni ölüm anında ruhunuzu çıxarın. Ruh ruha nəfsdir. İkinci zə İnsanın zatına nəfs demək olar. Onun nəfsi. Zat. Nur surəsi 61-ci ayə. Bu da ərəbcədir. Ola bilər, Azərbaycanda zatı, insanın zatına nəfs deyil məsə. Amma ərəbcə zatı nəfs deyilir. Nur surəsi 61-ci ayədə deyir ki, Fəsəllimu aləm fəsifun nəfsinizə salan deyir. Yəni, özünüzdə zatınıza salan verir Üçüncü, qan Qana da nəfs demək olar Məsələn O şeylər ki Qanı Axar qan deyil Onların qanı murdar sayılmır Milçəy, ağca qana, tara qanı və s. Peyğəmbər s.ə.v hədisdə gəlib Mələhu nəfsini səh elə Nəyin ki, qanı axardı O axar qan murdardı Oyun dükəsinin, kütübə qan dağıldı O murdardı, o namaz bola bilməsin Yalnız ahar kanı olan insan istisnafı, insanın kanı nəzis değil. Çünkü sahabeler kanlı kanlı o kadar namazlar kılıb Peygamber sallallahu anh onları qadadan etmiyor. Demek olardı ki, kimse deyə bilər ki bu cihatda olur. Resul Ömer radiyallahu anh, namazda vurdular, namazı dərk edemedi yüreği gedene kadar. Tavam elədi qana xalqa. Bizde az yok, bazıları değil ki az kan çıksa etsin olmasın. Ondan ne kadar kan çıxır Allah bilir. Həmsinin hədislərdə gəlir ki, izza nəfəsətul mər'ə nəfəs sözünü deyir qan. Nifas olsa. Nifasta uşaq olandan sonra 40 gün gələn qana deyilir. Bu nəştlərində ayaq də ruhum. Nəfsin 4 məqamı var və biri digərindən üstündür. Ənabətni, dünya, fərzaq və axirat. Bu dörd yerdə onlar ardıcıl olaraq bir həyatdan başqa bir həyata keçirir və birinci, ikincidən daha üstün olur İbni Teymiyyə Rəhiməq Allah deyir ki, nəfslər nə, umumən nəfs üç kisindir üçünün də, üçünün də əsası var birinci pis əməlləri insana əmr edən nəfs. Allah Subhanahu Taala deyir ki, Yusuf aleyhisselam, heç vaxtında, Yusuf aleyhisselam deyir və mə o bir nefsi inən nəfsə lə enmaratun ki, mən özümü təmizə çıxartmıram, bəraət qazandırmıram. Həqiqətən nəfs insana pis şeylərə əmr edir. Günaha əmr edir, günah etməyə Rabbi, yalnız Rəbbinin rəhmətliyi kəslərdən başqa. İnna Rabbi, gafurun, rəhid. Həqiqətən, Rəbbinin bağışlayanı da rəhmətli. Bəli, Yusuf aleyhissalamı qadın alladır və nəfsi ona əmr edir ki, qadına tərəf getsin. Şirbim. Həqiqətən, Quran-ı kərimdə bu sabitdir. Şim, nəfsi qadını istəyir. Nəfsi özü yox. Fakir, Rəbbi ona rəhmətdikdən sonra O nə çəkir? O cünahda nə İkinci nəfs, ləvvəmədir. Ləvvəmə özünü qınayan nəfs. Həqiqətən, hər bir şəxs hər hansı bir əməl etdikdən sonra öz nəfsini qınayacaq, niyə görə mən bunu belə etdim? Allah s.ə.vələdə həmən nəfsə and etir. Qiyamət günü gələndə, qiyamət gününü and etir, sonra da həmən nəfsə and etir. Özünü qınayan nəfs. Qiyamət sonrası ikinci ayədə Bayaq ki, dəlil də Yüsi Sürəsi 53-cü ayıqda idi. وَلَاوْقْسِمُ بِنْ Özünü qınayan nəfslə and içirəm. Üçüncü, nəfsin ümuttayin vədə. Arxayın özündən xatircəm olan nəfs. Arxayın ki, bu cənnətliydi. O da özündən gələrsə, Allah onu cəzalandıra bilər. O arxayınlıq Allahdan gəlməlidir. Allah onu arxayın eləməlidir, xatircəm eləməlidir ki, Peyğəmbərlər, cənnətlə müjdələmiş şəxslər və insan ölən an qəbirdə olarkən bilir ki, artıq cənnətli idi. O, o nəfslər, o ki, ölüm mələkə gəlib deyir, ey gözəl nəfsl, özünə olan nəfsl, çıx Allahın rəhmətinə. Onlar özünə arxayın deyir ki, cənnətli olacaqlar. Bu da Fəcr surası 27-28-ci ayədədir. Deyir, yəyyətun nəfsin mutməyinlə, siz özünə xatırcəm olan nəfs, İrci ilə Rabbikə radiyyətən mardiyyə Fədxul-i fəibədə vədxul-i cənnədə Qayt Razı olaraq Qayt Rabbinin hüzuruna O bəndələrin, yəni əmr-i səlih bəndələrin zümrəsində dəxil oldu onlarla bərabər cənnətə dəxil oldu Və sonuncu Məsələ Ruhun mənaları barəsindədir Ruh da bir neçə mənada gəlir Qur'an-i Birincisi, Peygamber sallallahu aleyhi vəyyələmə olan vəyy. Allah təələləni, ruh adlandırır. Ve kezəlikə vəhəyinə iləyəkə min əmrinə. Biz sənə ruh vəyyəndir. Ayələrdir. Vəyyənin özünü ruh adlandırır Allah tələləni. İkinci, Cebrələli vəyyələ. Ve nəzələ bihə ruhul əmin. Qayanət etməyən, ruh, onu sənə nazil etdir. Yəni, Cəbrəl ə.səlam Quranı sənə nazil etdir. Üçüncü, umumən, bütün peyqəmbərlərə nazil olan vəhiy. O da ruh adlanır. Ülki rruhə min əmri hələ mən yəşəv min əbəri. Allah əsələnə tealə -ta istədiyinə ruh indirir. Yani bu ruh o mənada deyir ki, ruh gəlir ona. Vəhiy. Allah istədiyinə vəhiy nazil edir. Dördüncü, ibn-i Teymiyyə rahiməhullah deyir ki, Həmsinin ruh, bədənə daxil olan və çıxan havaya deyilir. Həzə buna heç bir dəlil yoxdur. Heç bir dəlil yoxdur. Öbəkinci, ölüm anında çıxan, insandan çıxan. Kəhkəti bizə olmayan bir şəyə ruh deyilir. O, çıxdıqdan sonra insan ölür. Subhanıq Allahın məlumə bir həm deyibdə, şədvəllə ilə ilə